وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى إنا جعلنا على ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم إن درور جمعت طرى أصايش كيف أن دوسنا فان صد قلوت يتيبوا إما كورا في اللهم جدر بيترزموا të kene të gjithë të ditur se të gjithë jemi të ngarkuar me i bo me neve. E me mundësi për të mirën e gjëmotit, për të mirën e mësintarit, me neve zbashko që i bojmë në zë gjëmoj, nuk i bojmë nëherë, po i bojmë me qëllim që mas i mas për së iqës, gjëmotit i bojë për mënsh me i morë me vete. Me i morë me vete për, për diqë mërien e ti. Për shembol, një lutje që në, Po thua i se e leshoj, nuk ju e bon, lëshu e masë në gjumot e abonë Filimin e derës e tashtë E ka e më në sejidur istikfar Istikfarën të gjithë muslimanet e dinjë Shka në shperqëllim Me u pendu, me bopish me lët Prej një punës që e ki bo negativ Me lutë Allahun me ta falë Ka shumë loj lutje Në lidhje me muniren Se si na pendohemi Si lutim Allahut në rajfalë në E gjitha lutjet e faljes që ja bojmë Allahut Njoj e ka në të lutjet zëtni se jidulli sikëfar, zëtnia e sikëfarit, do të thonë mbulesa, me mira lutje, ajo është Allahumme, që po e bojmë nga gjumon, e dhe tash e thamë para, para, para juve këtu, nëse një orë i prej muslimonve, a rinë që këta ta banë për menëshe dhe e përstrit ka shkohen në përdishmërin e ti, e dhe të mja lutje cila përfshini sikëfarit është që Rasullahi për ta tha,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 Thot njoni prejneme, me pas, me hinë provimë në qëketa kurse në ka lojhjeqë. Kjo ka nga kone komplikume. Virë po, është realitet se përvejnijën, kanë thonë djetarët të të të herë, është norma për me bo një gjohë për menjë. Të të të të të të herë me lezu një gjohë, në sahitmet kura një kerimit me lezu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për të pasur 100 herë ndëjojë katë, e pasur 100 herë pra si se ti që s'e bën për ushtevalla as e ke mësuar me mua. Çfarë kokë kije? Me se kjo s'ka kaluar më, çe pas për 100 herë nko kontove. Atëherat jona, u shka mëvojë ndar këtu. Kjo bra, nëse kështu ka ndodh, kjo ard 10 vite rand, me radhë e tu kan luaj 100 herë. Në lutje ala se që vao për merz gjat ndërgjimit, në nëse kjo ka ndodh pra kështu në arim, konstatojmë, vin tërë të rezultati, se ne jemi me një fuësht e rëtë të punu. Ne jemi të punu me një arsin shumë të mërë dhe praku një, dhe vin në ndëgjojnë edhe vin më në nëni, jo me në ndëgju, vin më nëni. Apo ju të revejtë, për ketë kontekst që ka fulla, për ketë koncept kësa i zohës të që i fashë, se në Maroko ka në kejtë bëtën, sa ka në kejtë bëtën Ka janë muslimanët hafëzlarë, në Marokko ka veç vetë qaqë. Hafëzlarë kurali kerimit. Ashtë interesantë në onën qëtër, se sa ka në kejtë botën në në alfaveta në Marokko ka. Emësojnë kurali kerimit me përmesh në dëgjimit. Përmesh. Hafëzlarë qëta nëmërë, në bitra 4 milionë, hafëzlarë. Emësojnë kurali kerimit me në dëgjume. Si emësojnë ato? Dësë përshemblë, shtë emësojnë? Dash siket sik sik ai tabelat që ashtu para mua. Andraf. A e shkruan ta 32 euro a dinë shka kërojën. Shkruan ta, pelem soiën për mesh. Kush dinë shkrujt? Ka një fazë mtimi Kurani Kërim për mesh. Pastaj fshin rastën shkruin prap mbi ta. Nit rast të ja, një i trplotja a bukës. Injall. Etash. Ni nu bari lladh ti mai mave nu bari konsiderueshme a shëmsoin Kurani Kërim për mesh. Hoja që bismillahirrahmanirrahim që që në burë në gjami, që bismillahirrahmanirrahim e li flam njim, e li flam njim, dhalik el kitab, dhalik el kitab, la rajbefi, la rajbefi, dherin fund, për njimët njimës, për dhivet bëon afullar, afullarë, kërani kërimit, edhi, popullate ajon në gjami, apëjaht të gjami, e së dhe përmet kasetës, kërta nëngojnë, këta mënë e arë, dhikë qësharë Shkasë për arsjetimin e punës Pa bomë janë shqiptarët Ne jemi ato Shka di mësë mirë i më arsjetu Une din këtra shkasojnë Po ato, arabqe Ato arabisht të ke morë nga shduhë Ani dhe Pra për e bojmë shto Për me e provu Për mërë mi një liber Shqip Së la dëqos një liber Shqip une për e lezojnë Dhe për e bojmë për merë shkit A pra nërë ki popull A pra nërë ki popull Tri vet në gjithë për matë 25 farë me i kësi të masa pra nërë jo, ja, s'ka si e tim pra s'ka si e tim <coughs> të këthejemi na të në falli në temën ton sot temën ton lirisht pjesën e temës ton të hapën në qishë motin mujë me titulu dunjoja edhe punët e robit në ta dunjoja si dunjoja përse se li kemi skjevu me ja edhe i robit Allahut në ta qish lije taaj si gërshetoh taaj me punë të vajta Allahum Kuran i Kerim ka fan Bismillah u Rahman u Rahim inna gjagalna ma ala l-ardi zinatallaha li në blohu e juqum ahsanu amela në këtë kdoq ka kam kriju gjithë e kam do zbukurim për njeriun e kam do zbukurim për njeriun e qëtash kërani filmin e këti delfi këni me nënvizu fjallën zbukurim Fjala e bukurim, në ju dihet çka do të thonë. Stoli, jo as bukuruar, jo e hier, e Jesua, rregull. Po analizonet se fjala e bukurim do të thonë edhe tri shtet. Edhe këtë kuptim e ka. Se nëse thonë fjala e bukurim, çka përmbushim ne vetë, çka bën ne vetë. Fjala e bukurim ban në vetë joma tin dashëm, fjala e hile e banë në vetë e fjallën hile, drejtë për drejti fjallën hile, të më falni, hodja ka të drejta me i përderë gjitha të terminët, për shkak se në islam s'ka torpë, në islam s'ka marra, la haja, ati din ka thënë për një mërë, për një nëse, a kurash e bukur ashtë mregull, a kurash e zbukuruar ashtë mregull, së kuram regull, ashtë mregull kurash e bukur, po kurash e zbukuruar shka ashtë, Kura është zbukuruar, është trishtim. është trishtim se mundet me qenë të të dhëtë veqare e zbukuruar. E tash pra, qka po bojnë gratë, në këtë kohë, qka po bojnë? Po bojnë operacione plastike, e ka nëmë në gjurën arade amelijetët të, të gjmil. Amelij... Këtu të najtojnë operacione plastikë, operacione zbukurusë, operacione zbukurimi. Qkojnë gratë e shkratë, amasit i bojnë të të të të të të të të të të të të të të t njështin me rruzë mirë e vartë këne ka zëprish punë farë shkojnë të mjeku me i prejnë qafë i prejnë qafë mjeku pak se di që ka ju bënë i prejnë qafën i prejnë qafë pak edhe gjistin në likur janë hek një pjesë janë ngrej likurën janë ngrej likurën dhe janë humë rrubat i bënë i kejtë prapë edhe ato bënë kinëse kinëse njëzetë vetë me are me kësi jetën të masë kësi ز بكساي في ذو كوريم ا باس كا هيله كتو كا هيله براي فيالز بوكوريم دوت مفا فريك فالله ان قران كريم ان جعل ما على الارض ذيله لها قل اتهيه صولا و كريوا انت وكريوا ذو كوريم شتا قال ماكتي بوكوريمي ان ليبلواهم ايوم احسن عمل ta për t'i provu, për t'i sprovu njërzit, për t'a sprovu njërzin, kush për e njëzë këtë nusën? A bukur është, bukuruar është? Kush për e njëzëve? Se li për ka ndohët ma mjejështër, kush i ka sitë ma të mpratët? Kush për t'raltohët faktikisht? Le blohëm për t'ishtim sprovë, se li i ka puntë ma të mira? Se li për e njëzë originalin për asaj shka shpansifikat. Për e shpansifikat? Se li p këto po i din me një farë ta janë origjinal. Ali dhe bluajum, ai johu më i mirë veprimi. Kurani i Kerim sura El Mulk, Allahu jallalu qath li labluakum ayyukum ahsanu amela. Por ju promov ku si ka punë në rregull. Para se të vazhdojmë me këtë me këtë temën e sotit kam dëshirën të keşka një jam. Nezek po tëhën kemi punë në ftoft, po tëhën e është ftoft në flabë, po tëhën e është flabë në shi, tash jan, ku janë, ku atështë agja tashët, agja asijet e tona ku janë asijet sët hoxha dhët me i më rabin një arkemi sënë për gjithë morë hoxha dhët me i më rabin dhezë më pësurus në i një fundit ska, këtu s'ka arfije qka fjala tokë në koran i kerim në fjalen tokë që tok, ka kuptu në f firasu l'adamij tufa ashtat e njerit o dheh ashrafs do të fillojnë çarkulloi çarkulloi njerëzit dhe i lutin rojet e vetat nkesrafs ja rritemi ja koritemi jonë fitëdijave në këtë rast preset vëndom i deri të vësit ja lin ja rritemi ja koritemi dëgjonat ja japni provimin ja bimti provimit jonë ja prit të dijavë ومسكن اجفند بانيم ومستقر فالله جل ولكريم وانه ما من دابه الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها لو كان الجال ناس تي الله وكرياي اي دا اي نوك ادين سا اي كو اشفندوس كو اشفندوس ادش كان هايو تكان الجال سيكري زوتو نوك ادين اي كو اشفندوس اوش كان edhe në faktikisë a e ka vendosë a e ushqenë. Kja është toka në të cilën ne i kemi buë këmbët. Vëmë a aleiha e qka ka në ta, qka është pra? E qka ka në ta, qka shtrojë zotin të? Kja në sofra, në sofra qka është, qka pra? Fa ajo që është në sofra që la ka imë një dunja, është më të anë, më më lëbës, më më shrëmë, më më në këhë, është haje, edhe pije, dhe shmbathje, martes, edhe asë gjohë qëtër, edhe asë gjohë qëtër, kjo, kjo ishte dëri qëtu, himja asaj që dojmë nësod me zëbërsi isha Allah, ndërës nësodit. <coughs> Njeri ju, sa i përkat, rokshëmëriës ati, Si me këtë gjonat si usakë ndër i tash në këtë dërës, ashtë ndamë në tri pjesë. Ose gjonat më të cilët a i ka punë, janë ndamë në tri pjesë në islam. Pjesë a parë janë dhehe. Janë dhehe. Pjesë a ditë janë ne batë, bimë. Kurse pjesë a trajetë janë hajdalë, janë kapshë. Ndë gjërë i mirë. Pjesë e parë, sa i përket njeriut e në rokshmeriës ati me ta, balafacimit ati me ato janë tri gjona. Do të falë, prej se të lindësh, e dheri a ditë kërë vdithësh, me tri pëllë kej kontakt një atërën dhe ditëm. Ja kej kontakt me zehet, ja kej kontakt me bimet, ja kej kontakt me kafshët. Jo në prinshtime trijave. Me zehet shka maron? Me zehet maron një fishak edhe një armë, me dhegë marën një kose dhe një drapën, me ta marën pra, një, një marën me ta një kamion apo një kerë, edhe i marën parët. I ndërton parët me u shërbi me ta, ose marën ari për shëmbër dhe arët sa jeti atë me punu. Këta ke e bërgjë, në këtë fushë, dushë me u fushë, deshte, deshte, për shka kësa Allahu Gjëllë Gjëllalu, nuk ka jesë në regullë që një musliman të bëhatë aqë, në aju. E t <coughs> <coughs> Unë për ahirat pëpunoj Që ka zë bëhët i fshim Ka zë bëhët vëdol Unë për ahirat pëpunoj Allahu Zhele Zhelelu i ka krihu e hekurin këtë dhënjoh Me paskon për ahirat Kër dilë që për Allahu prejvorit Këtarën e ardë zishin ka për në armatur Se adje kër dilë që prejvorit Në volë në gari a jote Një të rrëve të në armatur Shparën me ti u këtë avarshin të më njërë Jo, ku e së armatura Këto Allahu Ku është Arri? Kto kuash Arri? Kto kuash Argenti këtu? Ku janë armët? Ktu ku është fitoria këtu? Ku janë luftrat? Ato këtu von, ku janë demonstrata ato këtu von. Ku janë goma? Ktu ku janë çite këtu? Ato këtu këtu dajakit këtu janë. Kjo fusha e këtu i traduosh dajakit ndoshta helvet me shajak me, me u përgjigj ose nëse nuk e ke shajak duhet u përgjigj me dajak. A shajak së vdi frika diska to plus, çome diçka është ajo? Al-Maadin, do fanë, me thonë, me dhejat kemo përdojnë, me dhejat, ose me dhimët, ka përshjat për një, ja për shumë për e ative, shka do të thotë, mel, shkull, mel në brander, shkull në visht, për këtë fjallën, mel e shkull, më dhonë, pak do të kemi pak ma gjall, ma gjall, viset, ku të shonë kjo është, ku shkafët për, për këta, edhe shka friti i kësaj kejtë, Ashtë të di e modhe Me njeri unë ashtë të di e modhe Edhe mjell nartë huj Edhe korë për e arës huj Edhe anë për e arës huj Për e arës huj Edhe madhe dhe badhe me në madhe Të di atë i banë këtë dunjo Kajtë të njeri unë i banë këtë vot Më në harë njeri unë ashtë gati me thonë Para jema që Shka jetë u folë E jotja Kër e ke mërë Ma më kalon baba A ti ku shë kalon Baba, a hasme të para? Ose në realitet të mrapa? A shkojmë të mrapa të babë nëzë babë? Ku dalim të babajkejve? Aj babajkejve e kojmë një edhem, sa ka e ka pas a arëm e mollë? Në sigurisë e në rajote ka qenë arati. Para sjetës si e taj si e ajarë, ku i ka qenë? Ku që bëni gati ata? Ku që pregatë biti këtë djetë që si ta gjojsh hazër për kundësh? A jenë me në tivla u jam i dashurë? e kur ke artin këtë du një gjepin të kanë pas në për para e më men e më men gjepin të anti me sigurisë e jo ja. kur ke artin gati a din ti diçka për memën a din për memën një senti haberës ke për memën fare kejta të puni ki përdojnë e mo pi kur se ma men kur se dilat herë e kishin pas pregatit qërë për para a ban me shfritzu memën e në nësë mu me vajt men e ma Ajo me të pajtu me ta, e ti me rritë, ti me rritë me ndën fare nuk banë. Pra Allah u gjëllë në gjelalu, u neve na i boni një gjepë, hazër që netë përkundë min ta, në një gjepin e hujë, bëmi më ne më, bëmi më ne më, bëmi më ne më, më ne më dhajë, nuk ka në regull, më neve ti shka e më dhe nuk ka në regull. Në pra në këtë gjepë duhet përkundëmis, qare se kemi, po duhet jemi modestë, duhet të tregojmë modestien tonë, të tojmë Allah i ton, on zët, të në ti si përna përkund neve përna luhat ti si përna nën neve në gjumë përna luhat neve fare ashtu të ndjepin Allah u të flanatën edhe nuk lukun kush i fare ke i qefën mësë me të aprish gjumin njoni prej o gjallarve ka vdek rahmetullahi ta al-ali i tha zotniut nëja knusit një penë qaf se së përnë le me flet a kishra me flet ma si piri edhe knusit kishë bërë në borë biset biset knusit tha lirë dhe farë knus ta furë se së të më kalon me flet gjithë ditën i dhët e shpijës i vunin një konop të but një petë pa mu kiti vunin knusit në qatë a i vintë më me knu tëri qërët hoxha derin kët derin kët halë njën i qetë dhë njën i qetër njën i qetër njën i kanë bëzëllon që më të ndarë shumë derin kët halë njën i qetë Dherin këtë halë jam njerëzin këtë botë të më falëni zaglavitëm, shqipë për e thamë, zaglavitëm, zaglavitëm jali me qëtërim. Indëruar i gjëmotë, adhe kjojën regula, adhe kështu jetë ota. Po në sotë, edhe dje dhe në esërë, pak me kënu këllusi, a i qëtëri po vendë për e thurë. Për e thurë dhe, dhe me i konopin këti në qapë se po më banë gjumë, Si pas disave, zdanë me knu knusit. Duhës aja dhe po flekën, e po i qitë ka knusit gjumit, pa zdanë me knu heqës si pas disave. Unë jam i mendimit kondër të të mfalë në gjëmonë. Unë jam me knusit. Unë jam ka anë a knusit. A i duhet knu në përë pa parasi shën a shodja të fletë asa. A i duhet me knu edhe ata, me mundësi në kohën e vetë, me mundësi në terminin e vetë, po është mirë që të angazhohën të gjithë të mbrojnë knus të më bëjtë të që e dhajë khalën e dhe e dhajë të pëta dojë këngën e dhe e dhajë të mërë e fatin e dhe në këtë vëtë se haqë a i tokën që ka në rëkëm të gëtë e atia e atia për të para që ka atë që këna në nërë dhëtë mësë në ngutë se tisë jenë regu me të gjona së cilë të të të këm janë dhehe janë madhin -dhe, janë bimë Pjese atrat hajvan Në fjallën hajvan të akohën dipal Po të jemi qarë që ka përfullim Se në afullim punë hojë dhe punë kursie Lë e s'ka në të bise në nga që i bojmë Me hajvan, hajvan të akohën me dipal Kusë hinë në fjallën hajvan? Hinë kafësha edhe hinë njëriu Se edhe njëriu ashtë hajvan Pra që këse në gjuhon arabe fjalla hajvan Do me thonë gjallëner E njëriu në ketë kuptim që ka është pravë Fjala hajuan dhe me thonë gjë e gjallë. Pra një rju, ashtë hajuan përka gjallëria ati, përka së bëjnë shpirt me vete, ashtë hajuan. Pra, edhe ka që bëjnë shpirt, edhe ne bëjnë shpirt. Ato që bëjnë shpirt, kejtë në gjuhën arabehin nën fjallën hajuan. Të në da në di pjesë. Të në da në di pjesë. Njëna pjesë e ative rritët, shtohët, martohët, hanëpin, prahet hatë. Kurse qëtëra pjesë e at Tin, han, flen, martohet, shtohet, edhe rritët, edhe zbës, jetë logari. Këto dalohet prejqerve? Jetë logari para Allah dhe le zhëlaru. Gjikohet, gjikohet në këtë dynjohë hinë bërgë. Hinë bërgë, hinë bërgë, trëmë edhe vetë banë vakië edhe ishtohet tatë mujë. Hinë bërgë, hinë bërgë një që në një vjetë në vërgë se jazhen qëtri tudhen, shkone i këndon kongën kur aja së të flitë. Pra jak logari, ki është njeri, është hajvad, po është në kuptimin jo ative që ka lindin, pëhon, pin, shton, martonën dhe desin, edhe s'ka logari për Skha, të mo, kryet e ative me është, jo, ki qëtri hajvad në ndrishë e ki, ki është një gjallën nështë për të cilën Allahun kur a një kerim tha, u ala kadh Kërëm në bëni Adem, thë të birin Ademit e kam ngrit mbi gjitha gjalletët. Aja është i menqurë, para se gjithash. Aja është i menqurë, para se gjithash. Aja është aqë menqur. menqur. si i menqurë, aja është aqë i menqurë, thë që shteshare menqurëia ati tjerëve thja i si u banë të aman, i vene modhe ështin a i qëtri komën në këputën e ati të menëshurit kur t'i dalë në mërë dhe katër komën i shtimë rënda jo kësi ka fajet këja ka kamën e mollë kësi ka fajet fare i ka fajet a i që i ka shti i ka mën e vogën këndrin e mollë a i ka fajet e ndonë dhe një hare që e frasin me zor me dhunë të menëshurit me ështi komën në këputën e fmiut edhe kjo sa në regull edhe kjo sa në regull Për që atë pëllash në regull pra, në regull ashtë që të menqurit t'i bledë këpusa ashtë t'a këkokën. T'i bledë këpusa ashtë t'a këkokën. Allahu i adha të menqurit, mendën zhuratë, nda i dha nere, mendën zhuratë, një adha njeri unë tre ademi dërinë punë zhuratë, zhuratën më të madhe, me të filen të nga shdo gjohet e dalojtë, se ti, Allahu jam i dashur, për ka rritmia, me ka të akosh. Por kë arritnia gjerrite si e dojë, i vogël poçi mall, me kanë një familje. Por kë arritnia jë familje me varrin, edhe jë familje me hyjvanin, një familje me plepin, se edhe plepi rritet, edhe shëlja rritet. Por ka primoria, me kanë je i barabart, por ka primoria jë familje me grunin, se edhe gruni merr er frim, edhe bari merr er frim, edhe pradi merr er frim, këtkëse morin frim edhe japin. Me këtë jë familje. Po kush as me ti jë familje për kamendja vetje? Për ka mendja, edhe për ka mendini, për ka logika, asë njëzve në barabart, ti e maj modhi prej kejve. Pra duesh me treguz e e maj modhi me vepër. Duesh me treguz, s'ka hije me bëghe e para të dhëgla, kërse ti e maj modhi. Nuk ka hije me bëghe për të dhëgla. Duesh me bëghe për të dhëgla, se maj modhi e. Je. Allahu qëllë e gjelaluhu. Cilën jallë s'ngarkoj në, njëlle, se në përgjësi të librave të shejt hyjnor, qi i zbriti prej cilë sigur Teuratin dhe Burën e Gjilën e Kur'anit të Kërimit për vesh njeriu. Kto kurkui si zjalla. Kto ja valëriu? Ku i zbriti Allahu xhallaluhu lije? Ku kurkui që trequi për vesh njeriu? Kafirri Allahu xhallaluhu për marsinave paç edhe luftë me vaktin e luftës. Kafirri më fol drejt, ku i thamos me rreth kur njeriu? E kafirri më jallon xhenetin mesrë. Njeriu Këti, këti ja pregadit i gjennetin nesër Po këti ja ka pregadit e dhe gjennemin nesër Tu dhjet Shto e kujdesin Se joj me një kapas të mërshëm Dush me qenë njëri Njëri me do të kuptimet e njëriut Për qakë sa Allahut ka dalu prej gjitha kriesave Linja, lillshmëria Me këtë zona, me zona, të të të të zonat Të cilët janë përdi shmëria e njëriut Të cilët janë përdi shmëria e njëriut Lidhja njeriut me këto A shumë të mëri madh Edhe kënësime të njëjtë në kohë Të mërë është e ajtë dhe një hara A shumë nga vonë sa që Shka nuk është e thonën për me e fut Në zemërën e ti A thaj në zemër i bankonak A e që duhet me qenë ndorë Jandron vendit Të dorës e fut në zemër A te që duhet me pas në zemër e lenjë ashtë zemërës Këtu bo atë mërë, këtu, këtu mërë, këtu afilini, të mërë Këtu ashtë Ja, për shembo Thamë për i hekurit Posë qerave që ndërtojnë Kështë për, për ndërtojnë Për i hekurit posë qerave për ndërtojnë përët Moneva Shkone dashoroash me ta aqë shumë Sa që jo ban një vend në dhe marative Edhe që tërsan mos një farë Prej haut do të vulandur të peizajin e shtëpij, e shkon dashurohesh ndërta drill toka atë dhe e merr me vete me gjithë tie. Kështu pra, e ka futt ku se ka vendin. Prej bimave, vo Angella aq të bukur, sa i njeriu i lënd mend më sa si mas mas, mas thongës, e na shndrohet në një fjalë fëmën, një llashtuti i dukshëm. Edhe kur gja nuk i bëhet bo boll, po ka qejf ndoshta si të smuot në hollr prej çervë. Pra i barna, edhe bën barna. Pra i barna, bëhen barna. Kur smush, duh smush, ruaj aty vemir se bën, inshallah nuk i duan kërkuj. Nga këto, nga kët, nga kjo fundi që e thash, inshallah jemi të kuptuar nëse jo, nëse të arsh me duaz të fundit të zbartihë edhe më gjerë. Nga këto rrjedhin disa smundje shpirtërore, për të cilat vunj, për të cilave vunjëzia. Kush janë ato? Xhelozia. A i që ka të hola, i ka pitu, i banë gjeluzia i qësë ka pitu të hola pëse a i ka. A i që ka arat në oja me pun, i banë gjeluzia i qësë pëpunon. Himë gjeluzia më renda. Fëtës mundja e cilat për ta u fa, lillahi dërru lë hasedi, ma dhe lehu u bedhe e bisahibihi të qatë lehë, fa hasedi i gjeluzia, a shumë gjohë e mirë, kërkan nuk e mbitë vësë gjeluzit. A shpune drejt nësër bërë është gjëloz të kishe me dhije se gjëlozia vetëm ti e të mitë që dërkë ati qetërës si që banë gjohës nuk në dikona në nëna pra ik ashrabu, asja i këpër e kësa e së muje me thallu lëhasit ka me thalli shëri bima i lëbahar me zale a shërëbu gjëlozja është jajt që pinu i deti për javës kalume për javës kalume gjëlozja është jajt që pinu i deti sa ma shumë të pije ma shumë i pijet, dirit zdete, dirit Një pjesë e smundjeve që kalojnë, janë e lidhë në vësë me onëve shpirtnore dhe një rjutë. Su kërmendje mënsia, i thonjën rëja, një gjohës të nanë në gjuhën e kursiës gjamiës, e kursia gjamiës e ka gjuhën e vetë, i thonjën rëja, ta e bajnë një punë të mshifështë e bona. Ashë negativë ma i malë prej negativëve, rësullarës në të serami ka thonë shirkë i vogëlë. Shirkë do të thot një fë më një harë masa saj që jenë zikush dizotna, vjen aji që kur ta ban një pun, e ban ta shofin tjerë se e boni. Më një harë masa ti, dhe thot ash, jetë e këti në rështë dhe moment, ashë në, ash në rëzik e sifër, edhe pritë të rënohët is islami këti. Pritë, pritë të rënohët islami i, fa e këti, dini këti, imoni këti. Ki Kë banëm në ullëkriqin më të rëzikë shumë, pëse gjithë moni e të në ngushtë, gjithë moni e të n e njajtë asë muje ka nërën dëpërtonë në, në orënën shpirënurët njëriut sëma i thëmë na nga mja masa autoritetit gjdo dhe që e bajun të të minë se e bona e nga mja masa autoritetit gjdo dhe e për që ka të bajt dalë të regojë se e bona në ketë fush ka gjëmatin darshëm në ketë fush ka ka lukjes mundje edhe ka përfshirë ravat e njërzijës Rabat e njëzirës Kjo në rabat sëtare është mërenda Në rabat e të gjona dhe komtare është mërenda Në fushat politike është mërenda A i ki pa politikanët A i ki pa politikanët që farë bisejnë dhe është villojnë A të shkojnë kështu haptas Përshka këta është materializu me shdo gjohë Parahirat nuk jeta është gjohësare hëmen 6 mujë raport që ka banëm 9 mujë raport që ka banëm 10 mujë raport që ka banëm Shka banëm, unë për ndëgjoj dhe një harën e për të vime ku ku bisedohë për aktivitetet që kemi kri. Kemi ndërtu asfaltin në vitin i 1904. Po le ma tje se një ka qërësë e vafë për ditën e kja ametit. Kemi ndërtu asfaltin, e kemi ndërtu urin, e kemi ndërtu rrimen, e kemi bëket, e kemi bëket. Në regullë kemi bërë ato janë, për i shtë ndëzojmë u krimo, të abojmë një qeterë, të abojmë një regull, të rejë. 4. që të të rinë dhe dëhet për shfrizojmë për asë më mbitaj për shofmi, mos, e për shofmi edhe në hoshtë mo e shfrizojmë e mëndërtume e shfrizojmë e shfrizojn, eshtë mo e banëm e banëm e banëm qëka më dojmë me thomë të njerë të më shifë një muë e se e banëm edhe unë e dëzara e banë a panesëm jo më e mo kjo është më baraspesh me muë nëse on prej sot dhe veri së më janë për ditë që thot e për e kër Unë javë falë gjumonë, javë në kalume. Ajo gjumonë që javë falë, javë në kalume, unë kësha e shka javë falë. E prapë kër javë falë gjumonë, a kini një se javë kam falë gjumonë, qëtërën dhe t'javë falë e unë prapë. Por unë të kejtë gjumonë ka me javë falë, a pasë Samir javë falë gjumonë, bolë mo, ukri gjumonë, lajë falë edhe ukri, Allah i ka bu në bokë. Kështu shkojnë gjënë. Pra, suma, ë edhe njerëzit nuk bëjnë punë nëse nuk e shabë kur kur shtë e boli ose nuk më dëgjëj kur kur shtë e boli autoritetin da në di pjes autoritetit datë autoritetit duhet pas kujdes aj da në di pjes njena pjes njena pjes njena pjes njena pjes gjith me autoritetit njena pjes njena pjes si të shkoj e mos këthal kur a, a boshir bo, i mos dhe që shkoj që mu bërë paracit plastike si të bajs o paracit preasht qaf boshit dhe pas vet majri dhe që interesanta halasën i kanë bo gojt operacij me o bo majri. Halasën i kanë bo me disin operacij që i të përnër së vërë kërë i të pasin e 5 vetë. Së të të përnë operacij me o bo majri, amë ku gojt përnë atën. Amë operacijan? Amë operacijan? Inderuar i, i gjemot. Ne duhet dështëm, dështëm shtëm këjdesim. Autoriteti, mirë, është ka problem, është gjë mirë, po i ka dërën dë pjesë. Pjese a parë ati asirin jasë këtanë më kurë si të kujë. Pjese a ditë ashe mundshme me u kësi, prapë edhe njëherë. Cëla ashe ajo? Ajo që ti se ke dhonë, ajo që në realitet ajo që së të kanë morë qëjrët. Ajo që së të kanë morë qëjrët. Unë e kam pjallën së të kanë morë qëjrët, sëmë të kanë morë qëjrët. Ajo që janë mundu me shkel qëjrët, ati si e ajë që autoritet këtë atë prapë. Janë mundu në që mundohet tjeret me të shëndru prej popullit jo popull, por ti pra popull ki me merë përshka këse je jo për qëtër të sen, përshka këse je mundohet tjeret me të amor një drejt ajo drejt ajo të pa tjetër me arë me mëndën e ladë nëse angazhojsh përshka këse ti meriton atë po normal se duesh me zgadë dorën kush ka shku të fura kush ka shku në furën e bugbe a ishti një bugën me upjekatje njërë po interesant A i sumuni bukus nuk i dulë vet prap kur u pek Po e fut i dorëm prap me nëzirë Pra drejta të tua du shme fut dorëm Prej furëm i nëzirë kënera E si ti pritësh me dalja ashtë ta furës Nëse pritë ato me hi vetë E me upjek vetë E dhe me dal prej furës vetë Unë sot puni ti qenke i automatizum fartë Qenke i automatizum Ti qenke një macin automatike që i sdo gjohë Po të vika hazër Unë po pish pra në këtë rast A ka përshesh automatik që i shko në smiut në gjithë në goj? Jo t'ka kësi përsheshi. E që ka ndodhë pra? Qana i mirë, qana i mirë, edhe angazhohet nona mirë. Pa i qanë fërbë dë një herë. Sa qana i dë një herë, thujnë gratë, ish ka përthi. E i qojnë mi fritëm. Ish ka përthi, thujnë, do thë kisht dalë matonë, tukërku kisht dalë matonë si dëmëzbil është maton të kërku unë për të kazoj, këketon s'ka për shash unë për të regoj maton dush me dal me kërku, këketon dush me u ka përcide pa na nuk ka përcide unë nuk e kam më përderë se ju kur nga zbomi për me na fri se kam këtë dherë, këtë dherë se kam të hekëm pjesa dit për të cilën angazhoj njërzit ashë përmirësimi i ambjentit e gjonave të cilët ata rësojnë ka ajë fatin e vetë në të to edhe kanë qiret fatin e vetë ka ajë fatin e vetë në të gjonat edhe kanë qiret fatin e vetë në ta ku shanë kjo? këto që më të ndershëm janë arat e tona të cilët ne kapimin për to edhe mirë, mirë, mirë i praptoj përshka këse ne kemi fatin tonë të ashtë realitet kormin të edhe hanë fmit e tonë dhe njipat prejtime ashtë e vërtit angazhojme Edhe në to kemi se vapet veçanta. Në këta nga gjim, kemi se vapet veçanta. Tjesh bujk, ashtë kënërsi. Adem Al-Islami ka qenë bujk. Tjesh bujk, ashtë kënërsi. Dë një njeri i, i, i njerë, kur të ndëgjohë e këtë fjalë me qenëse, hoqë në lishon shpirti mu këto, jetë keqë puna ma, sot qe, abëshat, islami pët le bujk me vla, ta ju në po folë bujsin për lavdron, ka danë. Ti je mjesteri i hekurit, asknarsi. Daud alayhissalam, Adem alayhissalam ishte bujk, Daudi ishte inxhinieri i hekurit, po Allahu i dha ti mjeshtri te veçantë për kamujizët. Prap ti je njeriu i hekurit, asknarsi. Ti je bojë kanasknarsi, ti je njeriu i hekurit, asknarsi. Ti je çobali ran ve asknarsi. Resulllahi ishte çobani ran ve dhe plot pejgambertati. Çi çi çi pa toka përpara ishin, për ishin ishin ishin çobart zelve. Po thamë një fjalit vukur nani me një derf Prej derseve që kaluan Pa e fjali ishte Qëbani traftar më bet se kush Qëbani traftar më bet se uki Uki hanë një Qëbani traftar e hanë një bilik Edhe hanë shumë bilikje Pra, ta prish një popull Ta prish një popull ashtë knaxi Po ta traftoj shata ashtë marri Se fjala qëbani Gëru flitët për qëbani edhan Po flitët për qëbani edhan A i qëbani shiru njerëz Të jesh njerëj asknaksi, po më knjallësia është të jesh i arsimuar edhe të jesh i ditur. Ash as kulmi, ash noja e kulmit, ash kapaku i kulmit që ti ti jesh i njerit të jesh i ditur. I ditur mbujsi pra, i ditur në ekoronen tonë, i ditur në zejtariën tonë, i ditur në dgjolin ton, i ditur në orën tonë, i ditur parawanëve tua, çdo aspekt të punës ne këtrrash duhet të jetë i ditur. C'sto pra, nëse për gjitha punët që kapë ndriun këtu votë, është i ditur vetëm atë rrash që na s'i. E në rrasa tjera çka na s'prap? Në rrasa tjera çka s'ka? Kur ne kemi një obligim edhe kapuim për arrat e tona, tam se kapime se fatin ton e gjojmë në të mrenda, edhe fnjit e ton edhe një pa të gjojmë fatin e datati po prej dorës ton edhe kush e gjojmë fatin që tri kush prej dorës ton dhe e gjojmë fatin një shpend në rëmë ton prej dorës ton dhe fa, gjon, fatin një snjegull një, një, një, e gjojmë fatin një, një bubrati i vogël prej asaj kokrës ton dhe që ke mjellë ti ti mjellë a i njerë një kokr prej kokrave tua, po ti qka ke bo qka ta mërme një nëse ti ke bo, bo aqë buri mirë edhe një familjës në katunin tam ja ke angazhu ja ke, ja ke përsos ja ke pregadit mëtë motin ja ke mush hamarin për një mëtë mot, -mot. shkata mërmeja, kishin me fol kejt për tije filoni a dit që i kishkor grunin e vet ja kish mush hamarin filan të var për i në katun ja kish garantur rënskin për një vjet me qiguri për tije kishin me fol kejt më të harro صاحب واريكي موستي وبراتي نيكوغ نيвет صاحب واريكي موس برايغوني تان سيвет برني موت بوت بصرا تي هي شومي مال تي هي شومي مال كوربونون ميران توند تي هي شوم نيري مال كور ميل ساش تند كان مور برايغوني تان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل الطير منه او انسان الا كانت له بها صدقه Pas ka musliman që mjel në send fujëlar, edhe han spendi, han insekti prej ati apo njeriu, e ati nuk i bëhet sadak. I shkruaj sadak për njerëz. Plot hamara i kemush për për një, një vit. Hoxha në këtë kurs i xhamisë në Ramazanin që kaloi, çka ka në, në lidhje me kokrën e grunit. Kto ka njohur me sa peri ai tha, se sulmonon Sulejmani në ceramet e pas ka provuar me një kokër gruni si mund praci po ai kanë një vit një kok, sa ta provoi apo han një vit një kok ajo. E futin kafes dhomit. Ta shofa apo han një vit nikog. Ai po vraçe si hanë gjizëm për një vit. Gjizëm le hanë për një vit. Ngrihet viti dia ja tani ka pakëza. Pse s'i ka hanë kët kokën sa u ndi për tiçit i një vit nikog e ha. Tha po. E ha sa unë një vit nikog ka se vërtet, po ha kur jam i lirtha. E kur njëra në burg këtu tuta që po marronë hanë gjizëm se edhe një vit deshta Florë zero. Sa kur jam i lirtha han një kokë. Këta nërmeja tash, a një kokë jetë e hongë, a një gjysëm? Ti, ti, a një, një qera kë jetë e hongë? Unë për të samë ti jetë e hongë, në nërën të ne vetëm 3% kokërës. Në vetë e 7% kokërës tonë dhe për hanë qërë, a më atip se për hanë qërë, se ti po flenë. Ti po flenë, se ti po shafë hondër, ti po thurë në jam njitë. Po si se ke pa ala, se me qenë njitë sa është interesantë. Se se si një një mirë. Me pa do sa është me qenë ngjit, sa është mirë, për shemëbës. Shka në me thonë me qenë ngjit edhe me qenë si ti ngjit. Si ti ngjit dhe me thonë, ti me qenë zë shpije, me i pasë pasë gjemë tutë përës së so, kakë. Kështu i e ngjitë, se i ke pasë gjemë së so, kakë. Me i pasë në punë pasë gjemë, i e atëhar halë bashkës atëhar i e i ngjitë. Ti e i ngjitë, se i ke katër gjemë, njoni e dintabellë A me qen tut kadri i një inxhinierat shumë qishe me qenin një i mirë. Etash pra një javë ndjesia pas ka ndalën prejëra qendrës apo. Pas na kur thui se nuk flasni për ketë njënjën, që këtë njimën ti këto këtu që, njënjën, që është stomak. Po flasni ne xhallara gjithmonë njënjën, për një njimë çetë atilla koemin ngjiria e populloreve të popullit na atë që populli meriton me qenin ngim. Për fat tëm falni saq kritik kjo. Kjo as morr sa as turpa kritiksa. Na e dini ku jetojmë Na jetojmë kur kun Na momentalist ku veprojmë na Na veprojmë kur kun E si veprojmë pra na Na veprojmë kurqish Kurqish përshka kësë jemi të një pahongër I pajtu Ska problem I pajtu në pahongër Kur njeni prej kujshive I ka njëzet kmisha A njëzet e një kravat Të na njëzet gjemeve Eshi një kmish Kër njoni prej popovi i ka njizet parkëpuc, të na pesë gjemi në basën një parkëpuc për me shkumi së apirë, edhe na jemi të ngji, të po ato janë tunt, ato, ato ku i shite të tonë. Felicitë, lajudashe. Uh, dëtyra që të prit tije nuk ajo, dëtyra që vëhem sofer, dhe tije ke për dëtyra, ta me njone o me njërët gratë, po ke dëtyr për i kësaj sofre, muull me një sofer qëtër. Ata njerës, të cil për frirje në barkot edhe më shumë se frirja e barkot nuk kanë për qëllim që tërsen faktikisht të shka kanë bëgë të e kanë harur qëllimin e ultimit të e kanë harur qëllimin pse janë në rrug se të jesh i ardhëm të dishtë të e i ardhëm nuk e të botë vetëm me vesh, me maf, me umartu me u gzu, me ingi e epshëm edhe me fris të mokun Je njëri që ka arruf Se të ka pru Allah në këtë vend Faktikisht Kënd e ke familje Në këtë rast Nëse kështu Kënd e ke familje Familje e ke ata që përto folën maharat Në këtë dërësëm Familje e ke sa ato Hanë ma shumë Ashë interesant me neve dhe ma ato Ashë interesant me kërësimi mes neve dhe ative Ti hanë një pasull Edhe banë namin e gjurnës se sa në shi maru mirë prej dorës zonjes të më falle unë përflas hata se zmanë me fallë nësë me umorë dhe ashë nësë me kuptu që ka po thoi a ka vërdisin lëbë dhe të linën jo kush hanë ma shumë anë apo jo unë hanë i të buke kaq a jo hanë një dengë 20 kilogram kush përhanë ma shumë këtë buët ato përhanë ma shumë se na ato përhanë shumë ma shumë se na Unë të pijë një gotë ujë ndite, një mushqerë të shpi a e me për i pinë tas kofa ka një 10 kg. Kusë për asha e kësaj dë një aharin ma shumë? Kusë për i, i, i shfriqë zonë fritet e kësaj botë e më mirë? A ti që për e pinë një gotë ujë, a një lobë që për i pinë 100 kg ujë? Ti për ndinë knashtinat e që e pite, a i palëshpar knashtinë ndinë për asajt. Gjëmati jemi nderuar Nuk kemi arë për atë gotën e ujtë edhe ukri Nuk kemi arë për atë pasunin e ka ordisë edhe ukri Kemi arë për ma shumë në dishka E nëse ndalim e në ta Kuj i në gjojmë pra? Ne i në gjojmë Gjëmati ndershëm në këtë rast Nëse kemi harru Për shka kemi arë Jemi nalë në ato që ne emplësojnë neve trupin Edhe onën trupore tonën Edhe arëm qëlimin e ultimit larkë Fër ku jemi nis Injay Matijani is me shku në haxh. Në mes rrugës po vam këtu, prej këtu deri në haxh mes janë sham. Atin sham me vëmë e ka skaju kërrin skajtullës. Edhe po e la. Po la kërrin. Loi, shi, do jerën si, çel derën vull, tek truën, norën, truën. Mos i ta la jerën takri e këte ka kri? Çka bën? E la edhe një herë edhe dele këshirë, ka qëftë që a këshirin kërën qërë, kjer, ka qëftë a shopin shfar kërën, nëse ki njeri që shtu vazhdojnë me që këtë punë, të më falni pra, pythja jonë ashtë këtë punës këto, qëka i ka ka përci këti? Qëka i, i ka pështu këti i pidore? Këti i pështu i pidore haqë, i pështu i pidore haqë këti, se qërë të e kërinë dërisa ki, po e lanë kërën e po e, po e pësht nëse për stjeshtojnë halapra nëse një një një së da njësë prej denikatullit një marrë me falë gjumonë këtu edhe ati ka bunori me një vend ahrujnë me një restoran thotë bëma një qëbëp ja ka pruaj e ka pëshinja ta bëma një razoz edhe atë e, rate, e rate ka pëshin bëma një cëpëvuk edhe atë e ka pëshin bëma pak bësat bëma një qaj, bëma një kafe bëma një ambëlsin, bëma një ketë Domenikau Domenikantar edhe kadal, kadal kadal kadal kadal çka do çandoi ndon këtu shkaimi do bëo tash ai mi the bajti aty dersin aty qoha tu qrua e pra kur të vjen e vaktëzoni çka thua do ta pritni atë jo na kur thërrezoni mëniharë krim kush hash në po restorant restorant ka më er. kush hash në po plazh plazh ka më er. kush hash në bazen bazen ka më er. kush hash or, në ortaz në orje tërta të krim na jmor kur dona i pjare fali do pra të yarr fratëmo atë një armë o dhe një armë pra ta së falim pra, këto që i kanë metë jashtë shka banën, shka hombën këto këto e kanë hombë qëllimin final në themet dunion angazhojsh me gjitha elementet a thaj shka të ofronë a dhe shka një të pja thaj kejt gjonat i andron t'i kesh o të i andron t'i kesh e do t'i hipës apo t'i midhësh prej qetrit edhe arronë dhe t'i këtu jetë e lakërën edhe, edhe jetë e lakërën shka t Mos haro, të ka pështu si punë e a bujkut. Si punë e a bujkut. Qëka është definicioni i ulemove maj madh i bujqive? Definicioni maj madh. Qëka thanë mas shumë të djetarët për bujkun në fjallë shumë shkurta? Thanë, mjën, kështu thanë, mjën, korë. Ha me punu, puno me hongër. Kështu thanë, asë që banin të shumë shenjë, As që i vun i komën në fe fërë As që i bon i tokën shumë shenjë Toka tokë, qa do As që i vun i komën në fe A do thonë As që i përjetoj kënë sitë e kësaj vote kejt Për nash një pjesë dhe të arëznat As që i mundi më uboj një dhe simtari mirë Përshka këse fërë thabaj Hajde në fushë Se rakshomi, hajde pifushe Nën këtë vjesë në ongërdimit Banë muave dindin në mjëllë verës Këtë ket ultime ndërpran vdekja s'merr bash vujku ndrişe vujku s'merr bash ndrişe në realitet ne ta pranojmë këtë bashku s'merr bash vujku ndrişe e ndan vdekja e lën te ara no bon cetri gjali deri kur e zan vdekja an mall te pra e drunin bon zhdret te posht cetri e zan vdekja nduxhan cetri gjalit çka do bë e ka mir terrin cetrin e ka mir fletin ukri Kërë gjohë që të rëse ndohë përvej se një tavat, të cilin e ndarë vdekja, me vdekjës dhe gjohë bërë fund. Qëka ka ndohë? Kërë kemi na fjalën tonë edhe për mbyllje tash, kërë kemi na fjalën në tonë, nëse ka pëmi, për këtë botën me kejtë elementet, që da e frin e pëshin tonë edhe honën trupore tonën, e harrojmë atë e që përshka kemi ardhë, honën më të lartë të thimi për ku e minis, kartë derazumos papidhuan etashë paqti pijka për tanxhumoja ka përstan ahirati ka përstan xhenneti ka përstan të dalim prej dorës llogaria e let del prej dorës neha paqën ditën e kiametit në vend se të rishpakrin 50 mijë vite del prej dorës xhenneti Allahu xhalla xaluhu xhalla sano e von per finish per fim këtu po ktheha me po tham çka tham prej fillimit deri deri sot po ktheha me po tham keq e përshitit për tash jam në armë inshallahu taala Nëse gjemotë i unë bëhët i menshur Qëta është po himë mëndimën Qëta është punë të verës po molin fund Ska asi e mo Kemi thonë gjithmonë edhe pra për përsisit Se hoxha asha i që hinim ramin mësim Mësusit të shkolla Hinim ramin mësim Pra që shkonë ndi Rezilja, hinë zonësët, hinë mësusit Në gjami që shpëndod Po rezilja, po hinë hoxha, po hinë zonësët E tani dheri kur po hinë Dheri pak pa rezilja me nënëzimin, kur nësë omi kështo, kur dim kështë gjëmatin dërshëm, njëherë me javë, edhe atë a 5 minuta, edhe të në spërdim fejan ton, spërdim dinin ton, spërdim kombin ton, spërdim problematikën ton, barëm të kishë mi qenë në gjamit regull, sa të lajmët. Sa të lajmët. Ashtë shumë interesant, se na para lajmë e vëullimin në televizor që ishë në fillimë, Edhe ndalim zhurmën të shpijia, iqë Fadmi Kruzi mos na bëj zhurmë, sa lajmet fodulëningu. Lajmet e kuja janë ato. Lajmet e kuja janë ato. Ato janë lajmet e atij që është tramvojn deklaratën e Jonit çka ka thonë. Ato janë lajmet e atij që zgjojin problemin më i vogël se sa mundet me zë të vogël. Ato janë lajmet e hapinjerit i cili nuk ka dëshirë të më ditë objektivitetin e ative lajmeve. Ato janë lajmet e nikalaft, prej derës së më i dalin të asaj kalaj. Ama me gjithatë barabartë Se i cëndi prej neve, ashtu ashtu i, i, i knofër, apo ashtu i hidhur në ta, edhe er ashtu i gëlltitur për të falë, sara ashtu i gëlltitur prej e kronik, të më falëni, me fitë sa e shkollun, këtë jetë si kejtë të më falë, sotë në gjokëtu, u ne më sërbijës se të sveta 4 vete dhe mohë mo kur, po nejse 4 vete të sveta, me sa këtë pas ka lua të herë, qatë dishe kam kratë për me nëzirë kasën për i pleme, qatë dishin Pa në bëne karë për e zatë votit, hinë politikë ti i pari për du të mëngu, hinë vujësi ti i për du të mëngu, hinë të dhe nga të dohënë ti për du të mëngu, hinë ekonomi ti i pari, ka në bëne karë në bëne, unë se kam bitë thaj svetat paska pasjen, aqë profesori njështë, pa në nërët vetë i kishë për zunjëzit, mësë me mujë kur kush me folë për ative. Aqë kjo bërë të svetizume, momentalisht, Hapi sit mirë, i si mir, nderuar i gjalit i ri. Si Hapi sit mirë. Nëse ka rani një parë në dorë, kam një kërkesë. Nëse një pare ndor, lutem, dhe shi vetëm ka rani një parë në dorë, lutem, rrotllave kashmirash i çoj. Mos e shijoj vetëm kanjajon. Rrotllave kashmirash i çoj. Nëse ka rani një letër, lutem, tek ja vulin mazvules, kush kush kush, kush ka ra vull para se të ket di vull. Nëse ka rani një tash ndor, do kov, dishka, në dorë, çka do koh diçka ornopiti njerëz diçka janë njoftuar për te. Nëse ti nuk e din Allahu gjelle zhelalu në kurani kërim sa Fes elu ahle zhikri In kuntum le atalemun Këtë një ata që ka e din Nëse jene pjative që se dini Më këta po e mbyllë për djesën e sotit sot Duk e lutë Allahu në gjelle zhelalu Që namazin e gjumaz për e neve ka bull të ban Duk e lutë Allahu në gjelle zhelalu Që të mirat që si na i dhaj Na e band mundu të shfritzojmë A i që shka dëshir Duk e lutë Allahu në gjelle zhelalu Që neve të kontribojm Dal mi për jetës gjelit du, Duke lut Allah Nga legelelu që i tjerët njëre për gjithëmonë të avin Sve ne Në atë moment qka duhet kënojmë Nga dëskënojmë isha Allahu taala Sukur shka dëskënojmë një hraat tash E nëse dhikush mundohet një hraat Një këtë kjini në pamukë këtë në qafë knu, E kemi për dëshirë Preksaj kërë si e gjamjëmi në treguse Në nuk pranojmë për në qafë Në kurta falim namazin e jumës do thloj meza edhe inshallah utalla zonë do nihet atje ku duhet me nitert e imami xhamo do pinit. Ne alusim Allahun xhelal xelanuhu namazin e jumës. Edhe më ndajavës që kemi bën një lutje aty do e bën kavull inshallah. Ne alusim Allahun xhelal xelanuhu çikë ver për të tën u gërfën e nia jon. U gërfën djemtëtor për më prudi ishta spija të kë të çën ver bereqeti inshallah edhe të kën çën bereqeti halal i inshallah di në me halalë kalojnë. Ne alusim Allahun xhel afar cita që janë ta muslimanë tash këto dita që vijnë edhe kët breçet që dërgoa Allahu sub për ato njerëz si që, që një muaj ndoshta i kanë hapësit a do të mundet me mëshirë vetë këngëra këngëria zot mundet ja po pra, do të mundet e pam se do të mundet për shkak se Allahu nuk flet edhe ajo është thut ai e din më mirë kur i duhet robit inshallah edhe kët forci da gjesë me ban for breçet e parë par mëri inshallah e bën Allahu jetë edhe e bën flumturin Inshallah ato që janë burgosër prej popëllit tëmë në burgu në vetë. Inshallah arabbelarimin deri sa na dalin prej namazit gjumaz edhe ato dalin prej burgu. Inshallah. Ato që janë të smuar o zëpë, deri sa na dalin prej namazit gjumaz, banë ti që ato prej shtrati smundjës vetë qonë, kam të vetat hetin. Ata që janë gjall o zëpë, banë që ata tjetojnë jetën e islamit edhe banë e ata që kanë vdek të kalojnë në jetën e vorit, në gjërësit e ati për të cilët i dashur i jote dhe i unë i tha el kabru imma raudatum në ria dhe lë gjënë, au hëfratum min hëfarin nërë, vorë ja bache, ja kopsht në gjënetit, ja grope gjëhenemit, prej ditës mos i banë tonë, printe tonë, babalartë, në në adnila që kanë vdek, se vapin e namazit tonë, para i pakuneve, që vorit, e vedative të vorët, ja rabbalarimin. Lilla e lë fatiha ju kërkojmë ative që nuk janë të angazhumë këtë vitë dhe në vitin 9-6, me tërin 5 mëjtë në këti mujtë, me tërin 5 mëjtë në këti mujtë kemi qepë me e krija ta, për shkakë vetëm për një punë, se na jemi hëllëlar edhe kemi obligime paradikuj. Ndo së të kërë ishte eta për trejvodës me ndëgju, ama unë për e thamë me modesti, e për e vlam juve në vëprimin e ju, ju si të duni ataj. Pa, ju si të duni ju ashtë në gjikone.